Аз съм учил и днес съм с Ангел, велян бършът задник и това е някой си епизод или може би първи епизод, втори сезон на София Стрин. Вълнуващо, вълнуващо. Ангел е музикант, май най-вече. Уш. С се ско, занимаваш? Занимавам се електронна музика най-вече, с хардкор пънк по-малко и за нещастия на разни хора. И, и копирайтерствам, уча докторантура, преподавам в НХА. Ей, ето Как почна с музиката? А, супер случайно. Супер случайно на един кофти компютър, който си бях купил след като моят беше превзет. И на един 500 МГц с не знам, 64 рам инсталиран пагубен Fruity който не може да преживее повече от 6-7 канала аудио. И битове и всякакви такива истории някакси не му се получаваха. И затова почнах да правя неща без битове. И си мислех, че съм открил топлата вода. Обаче не бях и намерих разни онлайн радиа в интернет. Dark завинаги в душата ми. И осъзнах, че хората всъщност правят вече такава музика, която е. Безбит основно. Значи първо си почна с електронната музика, а после ста. Да, първо почнах с електронната музика. Въпреки, че много ми се искаше да имам банда, обаче живеех в Сливен и единствената репетиционна, до която успяхме да се докопаме, беше горе-долу по същото време, когато почнах да правя те електронни истории, беше в бившия Сливенски затвор, който се превърна нещо като в музей. И имахме барабани усилователи от събирани от тук от там и обаче ограбиха и останахме без нещата, които имаше на разположение там. И метала и хардкор останаха на по-късен етап, когато се преместих в София. За електронната музика нали, не ти трябва нищо друго, освен един компютър и една стая. Вече може и да не е стая, може и вън към полето. <рък> така. Моите наблюдение над музикантите, защото обикновено да правят обратното първо с, с инструменти. И след това с компютри. И след това от компютрите мая отново към няк... някакви инструменти. <рък> <рък> да, общото има, общо има такава история. Абе, аз съм про с инструмент. А, беше ми подарена от кой не ми дядо една акустична китара, на която трябваше да се науча, обаче нещо акустичен инструмент не беше моето нещо и освен една-две песни на Корн, друго не успях да, да сполуча. И затова някакси по, исках по-бързо да виждам резултата от това, което, което свиря и в последствие става това, което ти казваш. По-скоро. Когато няколко години вече бях правил електронна музика, се хванах и, и в момента ползвам синтезатори, китари и такива неща, но всичките са на някакво много примитивно ниво, което пък ми е достатъчно за това, което правя. Ама ти... Нарочно ли се стремиш да е по-примитивно? О, въобще не се стремя. Просто толкова си мога. <laughs> но и... Ме съмнява, че някога ще имам търпението да се науча на какъвто инструмент да свира по-добре от примитивно и не мисля, че е нужно има достатъчно велики и гениални изпълнители на всякакви инструменти. Е, нали, с електронната музика, която правиш, правиш, не имаш ли някаква градация, как какъприяно се учиш и правиш по-софистицирано. Абе, явно Но има градация. Аз имам един много, много добър спомен. А, един добър мой приятел, Христо Господинов от Ambient проекта Shrine, който е един от най така как да кажа добре приятелите на всякъде по света проекти. Със един концерт, който правихме с него, той и ми каза, нали, супер беше, ама няма ли се научиш най-накрая да правиш звук. И, и последните няколко неща, които съм правил, Реално, последните две плочи. А, пак си говорих с него повод звука и ми каза, че нали вече звучат по доста по-правилен, доста по по-добър начин. Тъй като неговото мнение за мен винаги е било дълновидно, защото той е такъв, бих казал, дори музикален сноп и такъв мега перфекционист, който отделя безброй часове на продукцията си, докато аз съм повече панкар. Това панкар, да. Да, разкажи, къде записваш късетки, то шуми пука. и пука. Заслужава ли си цялото усилие да мастерираш един албум, който накрая е наистина какво ще излезе? Слуша се на някакви допотопни <laughs> стари кастофони. Ами, то пак това е по-добре по вариант, защото реално като действаш, а, като пак хвър хвърляш много пари в продукция такива истории, хората го слушат на гадните колони на лаптопа си. Така че по-добре е да го слушат на лента, защото понестина е на до някакъв носител. А лентата си допринася по някакъв много готин начин и отцветява звука и добавя характер и е доста, доста по-интересно, отколкото само дигиталните файлове. Но, но струва си, струва си, защото не е чак толкова брутална разликата. Сега, верно, ако записаш и работиш много гадни а, декове, сигурно си няма да чуваш това, което трябва да чуваш, но има и много хубави такива, така че добре да се погрижи за хората, които имат хубава техника. Ма, ти пак пража го електронно на компютъра, не си примерно не е към аналогово. Ами не, това е най-големия е, <laughs> <in> <laughs> да, е най майтап, че дори да отидеш да записваш някъде на лента, то стига до хората пак дигитално и, и някакси няма го вече това от Back in the Day. Има, имат хора с много голем бюджет, които може да го позволят, но няма почти вече начин как да, да избегнеш а, дигиталния момент. Отиваш, записваш оркестър някъде и... И какво става? Слагат му дигитален ревърб на постпродукция. Или един пласт електронни цигулки да го направят да гърми като Джон Уилямс. Няма как да избягаш от тези неща. Това си, това си е времето просто. Ти, ти имаш няколко проекта, групи. говоря нали, само за Ambient. Защо са няколко? Особено няколко, които си сам раздояване <рък> Безумно, да. Това е някаква мега... За мен лично звучат еднакво. За повечето хора сигурно звучат еднакво. За мен, е... За мен има някакси много голяма разлика и а, някои неща просто имат други имена, защото едните са по... майтребе е супер концептуален проект. А, има тракове, които искам да са по-свободни и затова изкачат други неща, но... Наистина, човек трябва да е доста, може би навътре в музиката, или поне да и даде шанс доста, доста повече от нали, слушането на, на фон, за да а, за да може да, да усети усетите разлики. Но истината е че не са чак хипер-мега, колосални, но, но. за мен има смисъл нещата да са с различни имена. Ама ти ако се мислиш и с хардкор бандите така, Колко колко хардкор банд има на едни и същи хора, които могат да звучат еднакво за останалите. Е, но те поне са в различна конфигурация от хора. Да, поне сме на. поне сме на кой свири на барабаните, иначе аз съм си все сам. Но. но да, има пак какво човек да промени. Може един проект да е свирен само на китари, един може синтезатор, един може само с намерени звуци или разни записани такива артефакти. Има какво да, да промениш, но... Но да, има някакъв елемент на разтроене на личността, сигурно. Ние направихме на турне с тебе, с Харкор Банда. Ама да разкажи, как е турнето с Ambient? И с Ambient група? С теб, всъщност последното турне ли беше? Или предпоследното? Последното. последното. Беше много драстично турне. Ами, аз мисля, че направих Ambient турне една година след като или две години или беше след като приключих да занимавам временно с а, хардкор и единствената разлика беше, че не трябва да мъкнеш барабани и усилватели всяка вечер. Иначе всичко останало е абсолютно, абсолютно също. Всеки ден с се чудиш Uh, какъв звук ще завариш в клуба, uh, дали ще успееш да стигнеш, uh, дали ще uh, има къде да спиш, uh, всеки да не спагети, ако изобщо ядеш или урис. Uh, ние бяхме ма човека, uh, имахме шофьор Ники отъглиан праут, Ники Францията, uh, който кара Две седмици всеки ден имахме, аз бях с един а, гръцки артист, Конджекчър и имахме Саундгай и общо взето двамата ни а, гръцки спътници, тяхната задача беше да припаднат отзада в колата в момента, в който се качим и да дъспят да и аз бях навигатор и пишех смс и, и, и турменджвах целият процес. Да звучи по-професионално -по отколкото с цял <laughs> <laughs> оркестър. Абсолютно, да. Професионално си беше хората. Понеже ние отиваме, една част от местата, където свирихме тогава бяха готини и другата бяха по-нали мизерни. И всички хора бяха много скандализирани, че ние сме двама души, които свират на лаптопите и синтезаторите си, а имаме отделно шофьори, отделно нали, а, тон режисьор, който да действа и не ни помага със звука. Бяха доста, доста э, скандализирани, колко професионално е всичко. И, и сполучи, беше, беше добро турна, беше точно по-от първата ми плоча. Върнахме се на, на плюс, което че пари изгубихме единствено от концерта в Пловнив. <laughs> а как, как се приема тембионта на живо? С харкора, хората пеят. Хората дори курият. да не знаят песните. Пеят ами... скачат эмбианта. Сембианта е а, единственото нещо, което може, да, което може да се получи като риск, е хората да плямпат и звука да не може да ги, да ги победи. А, тъй като самата музика нали, не е толкова мощна, въпреки че последните години има артисти, които звучат като техно и като какво ли не, а, но. но повечето Ambient концерти са в зали, в които хората се седнали или легнали, затварят си очите и слушат. Но, примерно, когато си четвърти или пети в а, лодка в а, Прага, на която е пълно с Speedcore хора и индустриал хора и всички са пияни, докато ти правиш Ambient, нали, трябва малко да, да надуеш дисторжена, защото... А, Накъвто и концерт си отишъл, като си гръмнал повече от правилните питиета и вече си а, готова си като на хардкор Ре, концерт. Е това Та буква между спидкор и румънска чава. А, не, не, виса, Нямаше спидкор, имаше хора, които слушат спидкор. В Чехия, знаеш, там си има яко, яка такава сцена. Всички свирха ембият на тоя лайв, но просто хората... Uh, са свикнали да ходят едната вечер на спиткор, съвеща на индустриал, третта на кръст, най-долния възможен. Ето аз съм с тениска на чешка yeah. кръст банда, което е гениално, че за това говорим. Но, но да, понякога не нацелваше промоутъри изобщо, защото uh, има хора, които имат финансиране, за тях няма значение колко хора ще дойдат. Има други хора, които Просто правят концерти на им показват колко пари ще изкарат артистите. Гледат там да има някаква активност, се с приятели. Има трети, на които им показват всичко е страхотно. Обаче това е в, във, всяка, във всяка музика. Кой е най концерт, на който си серио? Макар, че май се сещам, беше един в София. Да, най-големият концерт беше а, като а, откривах концерта на Лемп и. Аз си почвам в някакъв момент и си жужа си в сцената и по време поглезам и около мене има не около, пред мен има сигурно 700 човека и си казвам окей, супер, това е може би сумарно публиката на всички концерти, които съм правил някога. Може би дори и с харкор банда. Но това беше май най-големия като... като посещаемост и като и като звук, може би дори. И най-интересно беше, че имаш хора, които се бяха изкефили и ми писаха после съобщения някакви тотално случайни хора. Купуваха си плочи. Яко беше. Беше яко. Дано лемп да дойдат пак в София. Това всъщност, най очаквам от тяже да пускаш някакъв MVNT и някой пред момичета с <стокчета. laughs> Да, да. Със сигурност имаш хора, които не знаеха какво става. Имаш хора, които бяха бяха се изкефили от факта, че ще свира точно с, с тая банда и, и, и на, на, на такава сцена и беше готино, но не беше някакъв експирен, uh, след който аз да си кажа о, никога повече няма свира на голям концерт или нещо такова. Или, напорочв... или няма да повече на никакъв. Защото истината е, че имало такива концерти, които съм си казал саеби. Саеби спирам. Така че доста от концертите, не е доста, но някакви в чужби има с финансиране и за тях са някакви успешни, успешни културни програми. А, има ни някакви... Разкажи за нещо, ето, било успешно, е било така нареченото усиляване на пари ми. някой с голям кеф е направил цял фестивал и се заслужил финансирането и... Хората са го почувствани, им било интересно. Ами, като цяло... А... Не, ти като си бил от другата страна, като изпълнител хората. Виждаш ли, дали са го харесали и ти дали си го почувствал добре организирано. Това е, по... Това е голяма голяма разлика, че винаги начина по който се чувства човек, който прави концерта и този, който го а... който свири на него, винаги е огромна. А... И... Това по повод финансирането е. Аз имам а, познати в а, държави като Полша и, и Англия, които и, и Белгия, а, които си имат и си знаят за този вторник. Всеки вторник има Нойс концерт, имаме бюджет да кажем 300 евро, може да имаме един гост, може да имаме два госта. Няма значение колко човек ще дойдат, той ще си получи пари и ти отиваш някъде и а, най-тва, което искам да кажа, ще си прекъсна малумната мисъл, е, че, общо заед колкото на, много често случва най-добре платените концерти да са най-тъпите като, като усещане. Защото а, когато не зависиш от това колко хора ще долезе за да мога да платиш на човека отсреща, много често хората, особено в Западна Европа, са такива тотално отсвирили и просто... Просто се изпълняват плана, който са задали в съответното министерство да речем. Значи не е само тук. Така. Абсолютно, абсолютно не е само, е само тук. И. М един от най-готвините фестивали, на които съм бил, които съм свирал изобщо, беше в София, две и не помня коя година, и 8-9, не знам. Абе, завършването на Ембиан фестивала на, на хората от Блубало, и за мен беше. Велико, велико преживяване, защото повечето ми приятели свирха на тоя фест и наистина бяхме цял вечер там, слушаш музика, заспиваш, буриш се, свириш, пак заспиваш. А, и... Обаче, когато си говорихме с организаторите, за тях беше тотален а, провал, доколко си и този това справи да се и да съществува, така че а, тая музика не е нещо, което може да да направи хората богати, но от друга страна пък наличието на някакво финансиране много често прави пък хората пасивни и го няма това търсене. Трябва хората да сами да стигат. Да, нямах идея, нали, да те питам дали финансово си е или нещо друго. Просто, нали дали става хората в концерт или фестивал и дали се дали Просто получават. На много места наистина. Някои пъти, въпреки финансирането, не става. Хубаво друг път става. Абсолютно, тотално, тотално не, не е това фактор. И наистина правим впечатление, че по-хубавите неща, в които съм имало участие, са били правени на мускули, и, а не с наместа на, на някаква организация или институция. И в тази връзка отново, отново може би панкарското в мен е фактор да, да предпочитам този вариант, но, но когато човек прави, нали музиката е единственото нещо, което той иска да прави в живота си, трябва да, да свири на концерти, които са добре платени и, и това да му е водещо, докато а, за мен този момент не, не е толкова водещ. А, за мен е достатъчно, когато музиката успя да финансира само себе си, т.е. да не трябва да си бъркам в джоба, да си купа синтезатора, да може да си купа от концерти или от плочи, които съм продал. Допълня си на никакъв хобито ти е. Еми дори, въпре, че ти е професия. Да, хобито ми да... за момента да се самофинансира, само да не, да, да, се не движи. да не продължава да яде пари, както е ял доста години. А пък да, знам. То в някакъв момент, според мен, нещата, които, които хората правят в момента, доста се размила границата между хоби и професия, защото мога да изкараш пари от всякакви неща, които, които изобщо не си учил. Аз съм завършил първо икономика, след това съм завършил музика от икономика, не мисля, че съм изкарал някакви пари. Може би обаче знам знам да си правя сметката. Uh... При малко си говорихме, че в момента тестваш техника за, за пари. Правиш ли някакъв друг вид музика? Или, мисля, че беше право за постановка? или за da, Да, правил съм правил съм музика за за театър, за за танцеви представления, за късометражни филми, разни малки проекти за а, видео за видеоарт, разни художници български. А, доста, доста различни неща правя и за, и за други хора, защото а, на хората тази музика им говори много често като някакъв допълнителен Пласт, на който мога да, да предадат съдържание. И ми се е налагало доста и това е по голяма майтап, че а, всички с, с мене, че правя музика без битове, нали, кога ще се науча да правя битове и така нататък. Но, но повечето неща, които съм правил с ритъм са били точно за, за проекти, които не са, не са изцяло мое, на които съм по-скоро, нали, ета да правя нещо. И, и е... Винаги забавно. Наистина, последното нещо, което бях правил е миналата година музика за едно танцово представление в, а, как се кажа, не танцовия театър, а ми, събрах. Това лето е до паметника Никалевски. Музикалният театър. Музикалният театър, А, така, точно. И, и там много бях, много се стреснаха лелките, които работиха, защото те си имат някакво отношение към музиката, която е Там. да, това е музикален театър, но музиката е тихичка, да не притесняваме съседите и посетителите. И аз отидах и им казах усилвате я, докато не удари в червеното, защото хората трябва да, да усетат и максимално и да ги изкарат, да почуват нещо различно. И водех някаква кратка битка с, с тях, която се опитаха да му убедят, че на едната а, а, и се било разтоптяло сърцето и не знам си какво, и аз бях, окей, това е целта е Но е, <съм> <съм> <съм> <съм> Това звучи доста тъжно да отидете да ни... някаква трупа, да наречеме, <съм> и от, от театъра, от, от институцията да ви казва, че Ами някакъв това... битов проблеми ви създават. Това е, <сък> това, е, това, е защото, това е защото хората ня, нямат отношение към а, спортмен, към всеки един етап от, от работата си подаден, подаден продукт, а, защото ако ти си композитор на, на музика за някакво представление, имаш пълното право да отидеш да кажеш с каква сила трябва да бъде слушана музиката ти и, и как искаш то да бъде поднесено. Нали? В повечето случаи това е работа на режисьори и така нататък, но ти също имаш право на мнение и, и това са неща, които трябва да, да бъдат променени, защото факта, е, нали, че когато мина на представлението всички бяха много доволни и щастливи и нали, това не беше някакъв каприз аз да отида като принца на мрака и да им кажа, нали, ще усилят и тук да падат а, тухлите от стените. Не, просто... Никой не си е тръгнал с кървящи уши. Не, от този концерт не, но на други се е случило. Аз честно казвам, се изненадвам точно, че, че правиш за, за танцова музика, за танцови представления. Няк... Винаги танците ги свързвам с някакви такива класически неща. Винаги, каквито и нали, танцови и представления да гледам, винаги са някакви само хитачки. Епични, да. Да. И изведнъж ти кажеш, аз съм направо така, чисто нова музика за специално представление. Ами, да, Как, да. как хората, да, нали, танцуват на нещо, е така. Ами, танцувах, имаме, танцувах, танцувах. Танцувах цяло. То е много странен процес на изграждане на такова представление. Аз винаги съм си мислил, че, нали, музиката е някакси... Да, когато танцуваш балет, вероятно е и... Но в съвременния танц, хората по съвсем различен начин а, как да кажа, си подреждат самите представления в главата. Музиката има в, в главите тотално, и е доста по-лесно, -по особено когато работиш с правилните хорографии, да се адаптираш към нещо такова. Но не съм правил кожа на колко много от такива неща, за да мога да говоря много, и всъщност, не знам. Не съм правил от нищо по. Прекалено много, за да ми писне. По-скоро, да ти кажа, мислех си, скоро, а, нашия общет познат мир да ми, бе го накарал да ми прави сайт, да действаме по това. Не го ли направихте? Не го направихме, видяхме се един път и си казах, че ако си направя сайта прекалено комерциално и прекалено лесно, хората могат да му намирате, да ме занимават с глупости. И реших, че предпочитам да остана по... Той се стри нещата от LinkedIn, защото само искат някакви хора да правят стартъпи с него за без пари. Абсолютно да, това е много, много интересно. Колко аз, последните две места, на които работя, са оферти, които са дошли при мене от LinkedIn. Обаче, като отворя LinkedIn и го затварям на следващата секунда, защото има безумни неща на в него и интернет е доста, доста. Нож с две острета и, и трябва много внимателно човек да, да, да гледа къде присъства и, кво, и кой мога да свържи с него, защото наистина е брутално. Ай, пак да се върнем към Вестимир, показвам един сайт на рекламна агенция и нали, в контакт формата пишеше нали, какво очаквате, какво искате да правите и очаквам бюджет. Имаше слайдър, и минимумът беше приятелно 100 Тъй Той ти, ти можеш така да си направиш? Трябва да си направим слайдър. О, май ще се обажам на Вестимир. Звънни му тук. Лайф, включване. Може ли слайдер за, за, за, за моето ambient портфолио? Не Беше така с минимум. Той занимава с глупости. Да, това е много добро. Това е много добро за, за отсяване. За... Е, да им ставаме интерес пак за това. За музикалния театър. Колко време е? Ви трябваше да направите постановката. О, и... много, много бързо, много бързо. То беше. така, че музиката в главите на хората също време, но не, не влиза лесно в главите на хората. Да, да, така е, така. И, имаше си. Те вече бяха почнали да го работят, а, и, и използваха темп тракове, за да си. За да си репетира сцените, които бяха по-такива атмосферични и. Някакси имах а, нещо като структура, която аз да следвам в, а, в моята интерпретация нали, на, на идеята на самото представление. И мисля, че за около максимум две седмици бях а, бях направил цялата, цялата музика. Единствено има две парчета на един Композитор, испански или мексикански, или беше, които бяха си купили от някъде или той им беше позволил да ги използва там за yeah, две беше. от най-епичните сцени, които са такива много меланхолични, такива пиано произведения, които не бяха. Не бяха. Моето беше, а, как се казва, а, боя. беше моето. <laughs> Битката, пък е бой. Абсолютно, абсолютно, Въобще много аз за това бях супер впечатлен, как, защото предишното а, другото театрално представление, което правих, а, там пък беше напълно о, о, различен процес и примерно ходих на... То беше част от една резиденция в Дерда и ходих на сигурно една седмица на репетиции ходих с танцорката и хореографката, докато стигнем до до финалния звук, т.е. беше, нали, супер постепенно изцикляна на всеки един етап. Това беше просто една вера, си... и... Дадаха ми темпото. И сам си направих всичко. Шут в газа, всичко направих, всички бяха щастливи. Аз очаквах, че някакъв итеративен процес, както при втората... Ами не, нямаше, нямаше време за това, защото те бяха почнали с една музика, която в един момент а, решиха, че не им е достатъчно силна и, и вдъхновяваща и но, много често готвените неща така се получават в, в последния момент и обаче също е, също е и доста опасно като се работи по този начин май. Не особено ако дела Планиране премиерата. Ами да, да всичко, беше, всичко беше готово и нямаш избор. Действаш и до, до последно. Но, но да. Това е обратно на... Всъщност, по-скоро като музикалната индустрия. От едно време как ме подписваха за 10 албума по един на година или по два на година. Докато не направиш бройка. Да, да не да, сега. Да. Като... Ту... Са за го очаква бум. Да, сега не знам дали някой още посигурен в Америка още подписват, ама изобщо нещата са толкова са променени. Както ти казах, преди да записваме, вече нямам никаква представа как функционират нещата. Защото правиш един трак, който ти отнема един час и окачваше така просто защото по някаква причина ти е бил важен, и хората супер много реагират и му се кефят също време, една година работиш по някакъв албум, пускаш го се нищо не се е случило и никой не му пука и. Може да е било кофти ден. Може би е било кофти часи да не са били във да. Фейсбук, не знам. Да, да примерно има ли журналисти, които търсят? може би от чужбина повече, <съкъм> доколкото сме си говорили. Ами, има, има, има интерес. има интерес Хората, хората научават и като ти виждат а, името по, по плакати и по събития. Сега аз не съм, не съм се сцепил да, да правя турнета последната година, защото реших, че малко ми писна и по-скоро покрай последния ми албум си направих просто в рамките на 6-7 месеца си направих по един концерт в а, всички любими места, на които, а, на които ми се свирило, а, за да избегна нали, то елемент, в който отиваш някъде, където не знаеш каквото очаква. И си заложих по-насигурно, по но, но появяват се хора, които, които следят а, какво правя, на които има интересно да, а, да да ми задават въпрос за интервюта или да, или да пишат рецензии на неща, които правя. Има някаква градация в това а, в начина по който а, реагират на, на, на новите парчета. Има интерес, но има и интерес и в, а, и в България и това е, това е доста яко, защото септември ходих в, за 4-5 концерта в Англия и свирихме в Лондон, някакъв лайф пред 20 човека, докато предишната седмица в София бяхме правили концерт пред 60, примерно, и, и се си казаш, окей, начин, нещата тука не са толкова зле, колкото на някои хора им се иска да бъдат. даже, напротив, просто се развиват по някакъв си техен, наш по-скоро начин. Да, А и това някакъм мога каже, че но просто не за българия. Защото очевидно има такава сцена. Поканели са и там. Със сигурност, да, да, сигурност, но истината е, че хората като чуят източна Европа, Румъния, България, Сърбия, на гърците повече се радват мисля, Но тук сме малко, малко сме блеклиснати. И ако един а, музикант от а, Англия или трябва да работи здраво, за да, за да бъде чут в цялата тази музика, която се бълва в момента. Българските банди, бандите от региона трябва да работят сигурно три пъти по-здраво, за да може някой да им обърне внимание. Което, нали, изобщо не... не го казвам по някакъв начин, как ние сме унеправдани и ние сме мега велики. Не, просто хората трябва да действат, ако искат да им случат някакви неща а не да чакат нали, магическия имейл от промоутер в Бергхайн, който да ги покане на хедлайн от някакво мегапарти. Няма как да стане. Хората трябва да научат за тебе, което става само с бутане или с късмет, или с късмет и да, бутане. <laughs> Аз Но не имам наблюдението. Както кажеш в Изтична Европа, като живех малко по северна Изтична Европа, там яко се слушаха местни банди, а и там начух лоша банда и нямаше лошо звучен концерт дори в квартал на Кръчма. И може би това е нещо, което трябва да бута нещата напред. Докато ти, както кажеш, ходиш по някакви места и се чудиш <laughs> не как ще звучи, дали ще звучи въобще. Абсолютно, да. Но лошото е, че тук отиваш, тук много често и в България отиваш в добре Уордване, клубове и, и също не знаеш как ще звучи цялото нещо. А, самите банди, които свирят много често, нямат идея и концепт за това как да звучат на живо. Нямат кабел, с който да се включат в, а, в усилвателя си а, или палки за барабаните. И, нали, и, и, и, и ти си казваш, окей, да, значи има някаква причина, заради която. Източна Европа е блеклистната и това е, защото като някой ти е повярвал и е букнал някой, който не мога да си свърши работата, защото, нали, независимо от че това мога да ти е хобби, ти трябва да имаш професионално отношение към него и няма как да, да прогресират нещата. Да, музиката е забавно и, и парти нещо и трябва да забавляваме, а, че свирим с приятелите си, но... Нали, не трябва да свирим като война трябва да го, да го правим готино. Гръцките банди обаче като, като западни са. А, те, ми... те, не, не, само им са кефята, те са си праци. А за продукция. Зат, а затова ти казах, че гръцките артисти са с, с доста по, по. как ти кажа, то не реноме. Просто хората имат по-адекватно отношение към тях, защото наистина си работят сериозно. Аз е са приумесът, пътувах някъде из, из Германия, в едно... в един супер малък град до, до Дрезден и возим се в колата и, и в този град от селски тип виждам а, някакъв метал, който е с тениска на 1000 Mods от, от Гърция и си казваш, окей. Виждам в Германия първи човек, който виждам с мърч на някаква банда и с... А, Мърчна гръцка банда и, и стикав ОКей, okay, нали, това не е моята музика и не ми е най-любимата банда на света. Обаче. Хората работят яко и са си го направили. Накарали са някой да отиде да си купи. Тях надрехай вас. Тознат моташ има турне в штатите тази година. Да, гледах което е доста интересно как са го постигнали. Както е много интересно, че концерта най Hate готва в София имаше. 70-80 човека публика, 1000 мод sold out от големе микстейп, което... Нали, Учениците са respect. надскочили учителите. Респект, да, да, абсолютно. Е, е заради тези неща ти казвам, че не разбирам изобщо как се случва музиката вече, но, но и това е отново играе там ролята кой промоутър иска да прави кинти, кой промоутер иска да го прави заради себе си, заради музиката и заради приятелите. Най-готино, ако нещата се срещат някъде по средата, когато и има парти, обаче има и пари за следващия лайв. Ти почна предаване да го наречем, в едно онлайн радио. Това някакси като съпортива, че по обикновените радиа не могат да те пуснат ли е? А, въобще не, въобще не по-скоро е подкрепена на, на някаква такава кауза и а, защото за мен радиото е много, много, много интересно нещо и, и като цяло тая култура с а, подкасти, а, миксове за, за разни списания и всякакви така неща, много макефи. Истината част не мога да се оплача в благодарение на хора като Цветан Цветанов, Аларма Панк Джаз и, и мои концерти и, и парчета на всичките ми безумни проекти доста са въртени по, по радиото, но, но това нали, не съм забогатял от мюзик uh, Профон, е, то, да, но но не, по някакъв начин не е протест, по-скоро е някъв, някаква форма на, на принос, но за разлика от вас аз не, не говоря по моето, моето предаване, само два часа музика, която събирам един път в месеца, и, но пък твитвам лайф по време на предаването, което е изключително а, вълнуващо. Uh, и изполучава готино Пишат ми супер много хора Докатори предаването Питат кой е този трак Кой е на трака, не мога да го намера И, и е факт, че Явно има, имат нужда хората Да слушат радио И то радио да радиопредавания И Които са С музика, която е подбрана от някой По някаква причина И uh, имат нужда да се доверяват на някои за, за нещо, защото едно време било така, слушаш любимото си радио радиопредаване, записваш на касетки, каквото таке, е, защото нямаш достъп. В момента имаш достъп до всичко, обаче не можеш да изслушаш всичко, и слушаш любимите си предавания, за да мога да Видиш някой, на който имаш доверие, какво ти е подбрал и да откриеш някакви неща, които евентуално да подкрепиш, защото не може да си купиш всички плоча на света, колкото и да се иска. Да, може и да трънеш някаква лоша спирала, да изслушаш да всичко, което не е хубаво. Абсолютно също. Да. По-времен, някой да го курира. Абсолютно, абсолютно това. Ние с тебе си говорихме за това съдържание и аз ровичкам тук напоследък и с разни подкасти за видеоигри, едки иди още ни издания на касетки, които мене много трогват и много кеф, че хората яко съпортват такива радиопредавания и се чу, да, кога и на националните радиащи им дойда на акъла, че могат да съществуват и по някакъв такъв начин и да създават допълнително съдържание да... което е само за абонати, такива истории толкова много неща могат да правят хората Нашето национално радио има презумче, че създава нали, музика, там са всичките оркестри, но, но някак си ма е останал в някой доста старо време. Ами останал е, да, и лошото е, че хората, които, а, които имат идеята да направят да да нещо ново, са, са доста недостатъчни и доста бързо ги а, задушава системата, но пък в крайна сметка нали, трябва да спреми с оправданията. И когато нещо не те устроя като среда, просто отваряш страницата, правиш си микс купуваш си един микрофон един рекордер и действаш. и Ако правиш готини неща, ще блъскаш една година като ненормален за никви пари. Впоследствие хората ще а, разберат къде е. На хляба мекото. Да, да. е, Другото, приемаме, за какво си говорихме, и за BBC как ти слушаш някаква банда на живо, Малка клуб, И същото време слушаш и в колата Абсолютно. по BBC. И приемаме BBC имат live session както нали, с Kings, българския музикант, който няма live session, по... май вече имаш live session по българско радио но те най-малкото също време ни някакви така, сравнително неизвестни американски хардкор банди също правят по си 1 и ето, може, изглежда. Може, абсолютно, абсолютно. И... Това е... Такива радиостанции имате баси и оборудването. Не е само от оборудване, и но нали, музиката нали, дори от малка група, както си говорим, може да докосна хората и на и Да, хоризонт за работа и за... Абсолютно. Най-малкото да е, най е нов, нов материал, защото тук колкото и София и България си има банди, които са, са на много готино ниво и които дори не биха искали пари, за да отидат и да направят, да снимат и да запишат готино някъде някаква сесия с 2-3 трака. И това ще е пак нова музика и, и продукция на самото радио или на, на човек, който го прави, може стане много интересно, но може би тази Пати още ни турмози тук на си и не, не, не им се занимава на хората. Гледали ли си на мистерията на българските гласове сесията в KXP? Не. Лудница. Много е. много е. много е готино и е. Ще дори не знаех и... Има да, да има и той от преди няколко месеца нали, покрай тях сега пак се дигна шум покрай албума им с а, дамата от Dead Can Dance, Лиза Джерард и, и хората си ги търсят и си ги викат по целия свят и KXP е малка радиостанция, не е национално радио, Е сия в същото време през нея за колко години са минали супер хитови и, и банди, които станали Гениални и то банди от Black Metal до мистерията на българските гласове. Има някой там, който слуша и оценява. Гексписа по-скоро. <laughs> Стандарт за... за нова музика. Абсолютно, за... да. И те са превърнали в това. Те не са... не са. били такова нещо от самото начало, предполагам, но. Но сами си го изградили. И това е. А там където са те. Не е много лесно да си да си стандарт, защото има яко конкуренция тук си. Тук никой почти не прави такива неща. Да, има а, разни сайтове и платформи, които правят лайв сесии на разни банди, което е готино начално, но тук равно. да кажем националното радио, няма конкуренция. Кой му е конкуренция? Кой има е по-брутално по оборудване от него? Кой има е по-голямо финансиране от него? Трябва да се, да се действа на макс. Сега в, в Сърбия при няколко месеца аз съм изключително трогнат, че една, една матка Светлана Мараш, заедно с а, инженери от Холандия или откъде бяха, хванаха и реставрираха а, синта, който имат от 60-те, 80-те години. Какъвто син сме имали и ние, мисля, че в нашето радио, от което, вече няма, от което вече няма и следа. А те го възстановиха, реставрираха и сега започват да правят Резиденции на, на музиканти, по същия начин, как се правят в IMS, Stockholm и, и, и хората си действат по, по тези неща и явно има още живот в радиото, а не нещо от миналото. Тъй като казах за записване на някакви нови парчета, имаше две платформи в България, където записваха клипове с лайф сесии, но едната направи ми се, че два хубави концерта, и, ли, които ги записа два лайфа и другата записа няколко парчета и после почна да иска пари на групите. <сък> О, <сък> спомням си, да, За да, <сък> да, <сък> да, да, да, да, да, да се снимат да, с готина да, техника. и Беше много яко. Хората отначало много се кефиха. Имаше няколко готини банди записаха сравнително готини ланшот клипове. И нали, след това... Малко куто и се като почна да записва, в което няма лошо, но. Нали, се окачи че си плащаха, за да. да имат един професионален клип и. Спомням си, спомням си и. До, доста се обърна така, повечень, като от едно нещо стана. И падна, падна си падна директно нивото те. Аз лично си го виждам, както беше с сошипка. В момента, в който отвориха всеки да сфери И от само интересно място, където. Българският стандарт за музика просто се превърна в на кръчма преди да, да бъде затворено. Да, има, има, си, има си и клубове, и клубове, и трябва да Човек, който, който прави клуба, или който прави дадената платформа, както ти казваш, трябва да има много, много ясна концепция. Или да е отворена за всички, и да може всеки да си плати за да бъде там, или да има някаква селекция. И тази селекция в момента е много голям проблем и в София, защото Реално няма клуб в София, който да кажеш, че той е свързан с някаква, освен може би Грандхаус, <laughs> който е свързан с някаква субкултура и в който кажеш, да, днеска ще отида там и знам, че ще слушам цял вечер техно или хардкор или нещо и такова. Няма такова място, пак казвам, освен Грандхаус, който е бързарско място. Да, имаше Жил Верн, който сега не, не му ли е телми наследника по някакъв начин. Ама... Да, ми, или, може би да. само, или може би само хората са се преместили там. Не, не знам. знам. Аз може би никога, никога не съм преминал, от второто стъпал в Телни. Аз и първото не съм преминал, така че, но но хвани за пример Контрол, където сме ходили с тебе и заедно в Букурещ, там някакси, като видиш, че някакъв музикант свири в Контрол Няма и, грешка. Няма грешка и, и, и, и там хората подбират нещата, които да стигнат до този клуб. И той си е изградил аудитория, която знае, че като отиде няма да е разочарована или. Като отиде, ако има нещо, което се случва в рамките на 2 часа, може да изчака в двора или в бара към клуба, докато почне, примерно, партието, което е след концерта. И... Но трябва да, има, трябва да има селекция. В момента, в момента това нещо. Тотално, тотално липсо. Аз продължавам това да не мога да си го представя. Букуречет малко по-голям от София. също покупателна способност. И, и тук не мога да се направи такова нещо. Или не успяват. Имах... Ей, това Немалко е... опит има. Но... То, това това е, е, ние си това е, говорихме с Мариус, доза. че там май е почнало с някаква доза меценатство. С сигурност. За, за да се изгради като клуб някой доста... Абсолютно. С, с, с пари и с а, добър вкус го е да, да. По контрол е стратирал по този начин и в момента хората, които държат контрол имат и а, ресторант и мисля, че е още един клуб, които нали, shift и delete а, и съответно, то мисля, че ресторанта е над, над контрол и, и там мозъците са двама. Единия мега меломан, който е супер в част, какво случва в музиката. Другия брутален, ходнокръвен бизнесмен и двамата си а, функционират адекватно. Единия казва, окей, Team Hacker е топъв да попс в момента експериментал музика. Ще го букнем, ще изгубим малко пари. Преседентът има още три партията, обаче с техно, които ще ни възстановят парите. Играем го. И отиваш да гледаш Тим Hacker за 5 евро вход, и по същия начин ние гледахме Лорал Хел и Хексън Колкок за. пак за някакви смешни пари 10 то... лева или какво беше някаква така е, Тогава то, бяха наред Но пак, да, но пак. Но Иначе пак... другите инвенти с европейски цени. Бар с европейски цени. Бара с европейски, но... европейски цени, и това е също друго нещо, което им позволява да. Им позволява тая свобода и им позволява да имат отношение към към артистите си, което е на на адекватно ниво, а тук клубовете се опитват нали, да угодят на всички останали, но не и на хората, които ще свират и които реално правят събитието в, а, в тая вечер, защото за мен е безумно да не можеш да си позволиш да дадеш на Три банди, които свирят в клубът и да им дадеш по един стек минерална вода. Това са някакви смешни пари. И те дори и да моля, че го позволят, българските клубове не се сещат, че хората имат тая нужда, а предпочитат от 15 музиканта да вземат по 2 лева да си кубят вода. Което е супер тъпо, изобщо да го дискутираме, но е факт. И аз, което съм забелязала, нали? като съм си говорил и с промотори, и с хора от клубове, има клубове, които просто са. Нали, те нямат никакво отношение към, към групите. Те имат отношение към промоутъра. Промоутъра се опраза всичко. Докато има групи, които онтопа в промоутъра и те се грижат за, за групите. И, били сме с тебе на такива места. Били сме, и, да. И... Също време тук е някакво много тъжно. Това е, това, е, това е просто а... как, както подобно на това, което ти каза за музикалния театър, където нали, персонална музика, а театър се оплаква от, от изпълнителя. Това е, направо, да, това е абсурдно. Не е, това, не е, това не е сериозно. И просто няма, няма отношението тук и, и уважението. Да, аз идвам в клубът и за да организирам концерт като промотор или за да свира като музикант. Може да мразиш това, което правя, обаче аз ти плащам найема в случая. Аз ти вода хора, които ще пият тая вечер и като си тръгна, мога да напосуваш или каквото искаш там да направиш, но когато сме заедно, трябва да работим заедно, за да стане готвено. и. Не да ми кажеш после, ми то имаше много малко хора, мога ли да ни дадете още малко пари върху найема, защото нали, да си покрием разходите. Това още ли го има? Бъде, ми се е случвало скоро. А... Може и вече да е в рамките на слуховете, но, но сигурно се е случвало преди. А, и това е, като искаш да има повече хора на концерта, рекламираш заедно с промоутъра. Какво е това, какво е това разделение? Аз не мога да разбрада. Да, ние организираме, но нали, а, не може да ви помогнем. А, трябва да трябва вие да си правите рекламата. Чакай малко е печага. Имаш клуб, има събития, които случват не спомням, пак се върнем към обшипка. Тогава още интернета беше, като ходихме по зали. Обаче в началото на месеца се ходеше до телефоните на Софийския да си вземе новия флайер с календара и да знаем какво ще има пресеницата. И това си беше усилия на Куба и... и сайта, който поддържаха и това ги бустваше. Въпреки, че сигурно Половината неща са минали през промотари, то това време имаше няколко силни лева, mm. които те си водиха групи нали, говорят за български леволи, докато да. имаш български леволи и имаше ММ. И сега. Да ти кажеш нищо. Това е другия проблем, че тук не, не се. издава музика. Как ти кажа, по по организирано, защото. Uh, наистина аз едно време като още като живеех в Сливен, като съм бил на 13-14 години и като съм гледал точно ММ MM, и, и съм следил и, и какво правят и хардкор лейбъли като Yers в Payne и в Варна имаше някакви лейбъли United and Strong и не знам си какво и всякакви такива сайтове и когато видиш, че някой се занимава с нещо и някакъв трети човек вкарва Париж да може да издаде диска на другия човек. Ти скажеш, окей, тук случва нещо, аз трябва да участвам по някакъв начин. А в момента има хора, които издават неща, обаче няма... всичко се всичко за... Как ти кажеш, като за, за себе си, съмяло. едно. А... Имам хубава работа, имам мечта да издам албуми. Да, аде сега ще направим 300 CD-арки. Тук ще гръмнем и, и някакво много, много, много странно. И особено сега като можеш всичко дигитално да правиш, блъскаш там с Spotify с дистрибутори, или подписваш договори с българските корифей на авторските права и и да, ама това какво? какво ти носи? Пак добре, че има нещо, но е супер недостатъчно. Аз, като знам колко а, хардкор албума е на година едно време, нещата са, с, се бурят на пръсти може би хората не издават музика, защото няма кой да си я купи, предполагам. Ама пък, ако някой иска да си купи, няма какво да си купи. Така че, все някой трябва да направи да, пърната няма, крачка. Приемост, защо? Ма няма, те няма едно парче, така ходим по концерти. И това е също така, да, ти все О, пак трябва да направиш някаква музика, за да издадеш, ама... И тук вече пак се връщаме на, на момента колко... колко, колко, колко Точно, музикант, колко ти е а, приоритет това, и, защото ако на всички оправдания то е, ние си го правим за забавление и така нататък, окей, ама ти може да забавляваш и в репетиционната си, без да излезаш от... защото като излезаш като банда, има реалния шанс някой да се изкефи. И то, може пък, да иска да го слуша това нещо повече и повече. И някакси създаваш очаквания, които кои в, момент, в някакъв момент може да не изпълниш. И, и това е доста, доста опасна позиция, според мен. Тво? Мислиш да правиш музикална гледна точка скоро. Турнета, обмени. Или нещо със Сендро. Турнета... Да направиш собствен контролер. Не, не, не. По-скромно. По Турнета, мисля, че поне до до края на първата половина година няма, няма да правя. Има доста концерти, на които ще свирим из, из бандата и и сам вече се очертават някакви неща. А, сега след 20 дни излиза една, една касетка, която почнах миналата година с една румънска пост-рок, но rock банда. Бяхме поканени на двудневна резиденция в студиото на Мариус, който споменахме вече, който работи по албумите на Expectations, Den Frequencies, а, сега работи с Outreach от Варна. И... В рамките на два дни имахме да, а, на разположение студиото, му, за да запишем трак, да го... Той да го продуцира и нали, да го завършим. А, и изправихме и стана много готино. И покрай този трак направихме... Аз направих един сам. И бандата направи още един. И сега ще го издаваме това на, на касета. Даже касетите вече се произвеждат в Бруталика Принт Плевен. Тъй, още съжи? Разбира се, Борталика, принц за винаги. Нашата тук е бъл, бъл, българска гордост, която обслужва сигурно всички black метал лейбъли в а, Латинска Америка. А, и и това, с, това, с това стартира годината. Тая година става 10 години откакто движим AMAC Collective, което е нещо средно между лейбъл и букинг. Крю, uh, с което правим Ambient Noise концерти и издания и май месец правим голямо събитие, uh, на което ще свират само хора, които uh, са издавали с нас и с по някакъв начин част от, от колектива ни. Uh, ще има и Epic After Party uh, и преди и след този голям фестивал ще има други концерти, които които организираме на, отново на банди артисти от, от цял свят. И още това, това до голяма степен изпълва, изпълва половината от годината ми. Много издания сме подготвили, две нови плочи, една от които с мое участие. И е, такива, е, такива, е такива неща, но малко се задълбаем, може би първата половина на годината, локално. А, защото последните няколко години има много прогресиращи интереси към нещата, които издаваме и а, към концертите, на които правим събират се събират повече и повече хора и трябва да, как да кажа, да, да дадем още на, на хората причини да, да се интересуват от, от тази музика. Аме ки издавате не само български. Да, от, от, от миналата година имаме вече а, румънски, гръцки проекти, а, колаборация с а, един а, приятел от Англия. тази година ще има още един а, а, английски артист, който ще издаде в Амек. Но въпреки всичко, по някакъв начин, нещата са такива по-семейни, как да кажем. Нали, ако някой ми прати демо и ми кажа, нали, искаме да го издадем, по-склонен съм да го, нали, освен ако музиката не е мега гениална. По-скоро ми ще да запазим нещата за такива хора, с които работим наистина в реалния живот и действаме наистина всеки ден заедно, защото... Ние искаш ли... да си развиваш твоето субкултура. Нещо, ами, абсолютно да. Това, това смятам, че има най-голяма нужда в момента да, да, се, да се направи, защото аз виждам при един месец ми един тип от Канада, който живее в Берлин, ми изпрати някакво демо и не знам как беше намерил Амек и как е опрал точно до нас, братче. Okay. И, и аз го слушах няколко пъти Музиката беше готова, имаше нещо интересно. И имах така някаква вътрешна дилема дали да не го направя. Все пак, обаче си казвам, окей, ако го направя, ще промотирам някакъв човек, с който няма никаква връзка, нищо общо. А, някакъв човек, който толбум би могъл, ред с да си го издаде сам и да има okay. същия ефект. А, предпочитам да да хвана някой прятел тук, който няма нервите да, да го издаде и да, и да направим нещо готино, което да остане някакси в архивите тук на нашето си мини общество и да и когато вече наистина може да си позволим такива експерименти с някакви рандъм хора, тогава вече да го правим, защото... От тогава ти казваш, може да няма смисъл, защото ще загубиш някаква енергия и следващия момент ти не можеш да го на концерт, няма Абсолютно, да издадеш да. Ново с него, Абсолютно. И аз и много нещата, които сме издавали, никога сигурно вече няма да ги видим на концерт. Но. А, пак. Има някакъв такъв момент, в който реално аз, да кажем, съм открил нещо или, а, или сме. или в дискусия се е появил то проект и е доста, доста по-интересно. По кеф се са доста, че има случайни хора, които ми пишат. Съобщения и въпреки всичко ми пращат демота, а, кое значи, че по някакъв начин сме стигнали и до хора, които са извън, извън България, но, но за момента тук има още много работа да се свърши. Даре да, да приключиме с тази страна на музиката. Ти ти преподаваш музика в концерт консерватория в консерваторията, в художествената. художествената. Е. Да. Това е някаква консерватората консерваторията за Бедни. Е, истината е, че в консерваторията няма такова нещо, каквото аз преподавам в, в НХ, което е доста интересно. Но най-общо казано, уча художници как да експериментират с звук, тъй като моят предмет Арт е част от магистрска програма дигитални изкуства. И... Вече 4 години години действам с тях и, и е много интересен експеримент, защото аз съм почнал нали, и съм учил всичко сам и, е, и си е си да, да ти се наложи да обясниш някакви неща, за които никога не са замислял на хора, които пък никога не им се е налагало дори да се занимават с тях и от време на време се получава. Разбират, какво става, за какво става дума. Ще някакъв погре за те 4 години. А... Или сукат за... себе си, ти, със сигурно случи заедно с със... Абсолютно да, аз научих супер а, много да. неща, защото, защото наистина, когато най-такъв най баналният въпрос, който можеш да зададе някога, е нещо, което ти никога не си замислял, какво значи някое съкрещения, примерно. И, и това е като удар под и, и го хващаш и го научаваш и го запомняш за винаги, защото, знаеш, в следващия момент пак ще ти го дадат. И, има, има и, и прогреси в, а, и в специалността, и в, а, и, и в мене е много готино, защото наистина, като трябва да, да обясниш нещо на някой с възможно най-неутрален език, е много, много интересно. Не мисляше ли нещо друго, да почнеш да преподаваш? ли. или, а... или по-скоро. България малко преподаватели, като учители стават. Не, не си гонят тяхното. Ти, какво виждаш? Ами, не мисля, Ис, че. искаш да, да научиш хората на нещо, което ти а... можеш и ти искаш. Или... Да, това ми е, е по-интересно. Не бих, може би се хванал да, да уча нещо от нулата, за да мога да се адаптирам, тъй като. За мен това е някакво като, като добавена стойност към нещата, които правя, за да мога да си ги обясня и на себе си по-добре и да евентуално да запаля някой по нещо, защото е доста готино, като видиш как някой, който до, до вчера не е знал какво е а, синтезатор, да го видиш, че на лекция си е поръчал, примерно и е готино и, и надъхващо, но а, не винаги се получава и и не мисля да му как да ти кажа занимавам се с това, което съм започнал до момента, но не мисля да се адаптирам към някакви а, други необходимости примерно да преподавам софтуер или, или нещо такова както ти казям е опит нали, с копирайт на, на музикални продукти по различен начин си музикатан музиката с, как с компютър, така и с бас. Mm. Може би да, някакъв такъв предмет или не. <същ> нещо такова. Да? Ами, да, това, което. Или просто проекти с. като дипломи проекти да направите да, нещо. Да, това, което бих правил, по-такива практически и. А... Реални, реални проекти, по които да могат да се, да се движат нещата, но, но от, от друга страна за мен е по- как ти кажа, по-ясно, по-интересно е да, да имаш някаква идея от самото начало и да кажеш окей, okay, аз ще правя музиката към или си инсталация, да речем, или, или някакъв конкретен звук. А, не е толкова интересно, за мен обучение тип workshop okay. или нещо подобно, в което да, да научиш хората да, кажем, да направят някакъв surround sound и да си пръснат някакви звучета, които те спряте. Те неща, всеки спортмен може сам да си ги научи в YouTube tutorial или с нещо и такова. По-важно по е за мен да се работи по проекти, които се реализират, т.е. това ще ще правиш постановка. постановка, изложба, инсталация, нещо такова. И от тази гледна точка е интересно наистина, защото хората, които са минали през специалността, са супер различни от всякакъв всякакъв бекграунд. И това е най най-готиното че са мега-мега различни един от друг. И със всеки има какво да, какво да научиш и на какво да го научиш. И, и с много от тях има неща, които мога да направяте заедно. ми така с този позитивен дух <laughs> да приключваме. Да, да. Трябва позитивизъм. Трябва да. позитивизъм и по-малко оплакване, защото няма нужда. И аз бях умчил и това беше Ангел. И сега ще вземем да <laughs> режем глупостите, които говорихме. До... Да. до скоро. Може да пуснем някой парче, ако ми даде права. Давам веднага.